Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa manitaba ahudahu Sebelum dimulai pelajaran ada pertanyaan Apa hukumnya mengkopi atau bahasa kasarnya membajak produk buatan orang-orang kafir dari negeri kafir Misal Amerika yang dijual di negeri muslim Misal Indonesia dengan harga yang sangat mahal Keterangan tambahan, padahal hanya dengan produk itulah kita bisa menyebar luaskan dakwah lewat buletin, atau kaset, atau CD MP3, bahkan majalah. Sementara untuk meng produk tersebut, semudah membalik telapak tangan, atau bahkan yang lebih mudah dari itu, dan hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik. Produk yang Anda maksud adalah software Sistem operasi komputer Jawabannya adalah Kalau Kegiatan atau tindakan ini Diizinkan oleh Waliul Amr secara resmi Kalau diizinkan oleh Waliul Amr pemerintah secara resmi Maka boleh Kalau pemerintah tidak mengizinkan Perbuatan ini maka hal itu termasuk kemaksiatan kepada wali al-amr wallahu alam bisawab sehingga ditinggalkan nah bismillahirrahmanirrahim qala al-muallif taala kita telah menyelesaikan atau masih membahas hadis ubada ibn shamid RA anhu Yang menjelaskan tentang Fazilah dan keutamaan At-Tauhid Fazilah atau keutamaan At-Tauhid Dan kita telah membahas tentang makna syahadat Anna Muhammad dan Rasulullah Kita memasuki sekarang kalimat Wa Anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Nah Lanjutan dari hadis Ubada Ibn Samid radhiyallahu anhu adalah Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu Nah Kalimat ini sebenarnya sama dengan Kalimat yang sebelumnya Sudah kita tegaskan bahwa Pada kalimat Abduhu wa Rasuluh yang terkait dengan syahada Muhammad Rasulullah Bukankah hadis menyatakan Naam Barakallahu fikum uh, Man syahida an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Kemudian Wa anna isa Abdullahi Warasuluh Dan dia bersaksi juga Bahawasanya Isa itu adalah Hamba Allah dan Rasulnya Sudah kita tegaskan dan pernah kita singgung Bahawasanya kalimat Abdullah wa Rasuluhu Ini adalah bantahan terhadap Yang pertama Kaum Nasara Yang mengangkat derajat Isa Mendekati derajat Allah Bahkan pada beberapa pernyataan mereka Menyatakan bahawa Isa itu adalah Allah Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Telah kafir kata Allah. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu pada hakikatnya adalah Isa ibnu Maryam. Dengan tegas Allah menyatakan lafaz kafara. Telah kafir. Sehingga Orang yang menyatakan Yahudi dan Nasara itu bukan kafir, dia adalah kafir. Yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasara itu bukan kafir, maka mereka sendiri adalah kafir. Kenapa? Karena Allah dengan tegas menyatakan laqad kafara. Tidak hanya tidak sekedar menyatakan kafaral ladzina telah kafir, tetapi laqad dengan kepastian laqad dua Uh, apa indikasi yang menunjukkan tentang kepastian adanya lam pertama la kemudian qaj ya. sungguh-sungguh telah kafir ini maknanya haim tu miyakuan sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu pada hakikatnya adalah al-masih ibnu mariam sehingga barang siapa yang menyatakan bahwa uh, orang nasara itu bukan kuffar maka dia adalah kafir karena menbuskakan ayat-ayat Al-Quran na'am lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab dinyatakan kafaru min ahlil kitab siapa ahlil kitab? al-yahud wal-nasara dengan tegas Allah menyatakan lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab Nah, dan ayat-ayat lain yang menegaskan Tentang kufurnya Kaum Yahud dan Nasara nah, Dan sangat sesatlah mereka-mereka mereka yang menyerukan kepada umat Untuk bersaudara dengan Yahud dan Nasara Dan telah sesatlah mereka-mereka mereka yang menyerukan kepada umat Untuk mengadakan upaya penyatuan Yahud, Nasara dan Islam. Seperti yang didengungkan oleh Yusuf Al-Qardawi dan dinyatakan oleh Hasanul Banna, pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang menyatakan inna khusumatana ma'al Yahud laisat khusumatan diniyah. Kata Hasanul Banna dalam pernyataan resminya dalam sebuah seminar pertemuan dengan organisasi Persatuan Inggris Amerika menyikapi kasus Palestina Hasanul Banna bersama tokoh-tokoh aktivis-aktivis Islam dengan tegas dalam seminar atau pertemuan tersebut menyatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama tetapi sebatas permusuhan urusan tanah saja. Nah dan Allah Subhanahu Wa Taala menghimbau kepada hamba-hambanya untuk saling mencinta dengan kaum Yahudi. Ini pernyataan Hasanul Banna. Nah, sehingga jangan keliru umat Islam di dalam menilai jangan sampai salah di dalam bersikap karena ini adalah agama. Janganlah agama diambil dari reklame-reklame sebagaimana ketika Anda mau membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tetapi Islam adalah agama yang ilmiah, harus diambil secara ilmiah. Jangan setiap ada papan reklame Kemudian kita mengikutinya dan mau bersikap serta berkata atau menilai. Tetapi Islam harus ilmiah. Maka sekali lagi telah sesat orang-orang yang menyeru atau memfasilitasi. Mem Melancarkan adanya program atau upaya-upaya. Untuk bersatu saling mencinta dengan Yahud dan Nasara. Seperti juga diupayakan oleh salah satu pimpinan Alekhwan Muslimin di Sudan. Namanya Hasan At Turabi yang dengan tegas dia bersama negeri Sudan memperlancar adanya pertemuan persatuan agama-agama di negeri Sudan. Nah, oleh karena itu ehwal hidin azan yawwakum perlu kita tegaskan di sini tentang uh, hadis Ubadah ibnu Salim yang diantara lafadznya adalah wa an Nisa' Abdullah warasulullah dan dia bersaksi bahasanya Isa adalah Hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat Hamba Allah dalam hadit ini bantahan terhadap kaum Nafsara yang mengangkat Isa mendekati atau bahkan sama dengan derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kalimat Rasuluhu bantahan terhadap kaum Yahudi, bantahan terhadap kaum Yahudi yang menuduh Isa, Nabi Allah dan Rasulnya sebagai anak zina dan menuduh ibunya Maryam binti Imran. Adalah sebagai wanita pezina. Maka dua kelompok ekstrem ini dibantah dalam hadis Yang disebutkan dalam uh, hadis Ubadah Ibn Samid. Dengan lafad. Abdullah. Adu'abduhu wa rasuluh. Nah. Kemudian. Barakallahu fikum. Di antara yang wajib diyakini kaitannya dengan Isa ibnu Maryam adalah. Bahwasannya Isa ibnu Maryam sampai hari ini belum meninggal dunia tetapi atau sebagaimana diklaim oleh kaum Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa bin Maryam tetapi Allah membantah klaim Yahudi dengan menyatakan di dalam ayatnya nya wa wama qataluhu wama salabuhu na'am walakin syubbiha lahum dalam ayat berikutnya menyatakan bal rafa'ahu Allah apa yang diklaimkan oleh Yahudi tersebut bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Isa bin Maryam Allah menyatakan wama qataluhu wama salabuhu tidaklah mereka itu telah berhasil membunuh Isa bin Maryam dan tidak pula mereka berhasil menyalib ya, Isa ibnu Maryam tetapi telah diangkat oleh Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai gantinya seseorang yang serupa persis dengan Isa bin Maryam ini adalah keyakinan kaum Muslimin, keyakinan kaum Muslimin yang wajib diakini. Dan di masa ini kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita wajib meyakini bahawa Isa, Nabi Allah Isa Alaihi Salam akan Allah turunkan ke muka bumi pada akhir zaman sebelum datangnya kiamat. Allah akan turunkan dengan kekuasaannya dan kudrahnya yang maha tidak terbatas dengan kehendaknya yang sama sekali tidak terbatas akan menurunkan Nabi Isa salam ke muka bumi ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaihi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wallazi nafsi biyadih la yushikanna ayyan zilatiikum Isa bin Maryam hakaman muqsitah Fyaktul anam, fayafiru al saliba, fyaktul khinzir, wiyabau jizya, wiyafibul mal, hatta la yakbalah yakbaluh ahad, atau hatta la yakbalah ahad. dalam hadis Abu Hurairah Nabi Rasul dengan tegas menyatakan bahkan hati-hati, didahului dengan hal, didahului dengan sumpah. Walladhi nasi biade demi zat yang Jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, La yusikannah lagi-lagi didahului dengan Lam, La yusikannah diakhiri dengan nuntaki. Nah, perhatikan ya kawan hadis ini. Perhatikan dua kalimat ini. Dari hadir Abi Hurairah al-Muttasar Ali. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat. Yang jiwaku berada di tangannya. Ini adalah sumpah. Atau al-halm. Layu shikanna. Fafsi. Lam di sini dinamakan jawabul qasam. Jawabul qasam. Lam yang sengaja didatangkan. Sebagai bentuk kepastian daripada Sumpah ini Yusikanna Nun taukid. Nah, berarti ada tiga Penegasan dalam hadis ini Penegasan pertama adanya Al-Half, Sumpah Yang kedua adanya Lamul Qasam Yang ketiga adanya Nun taukid Nun pemastian Sehingga apa yang mau disampaikan oleh Rasulullah Bukan main-main Bukan perkara yang kias bukan perkara yang majaz tetapi semuanya adalah hakikat siddiq benar dari Allah Subhanahu wa taala beritanya Rasulullah menyatakan wallazi nafsi biyadihi demi jiwaku zat yang jiwaku berada di tangannya naam dan barallahu fikum layusikanah sungguh-sungguh telah dekat masanya telah dekat masanya sungguh sungguh pasti telah dekat masanya, ayat zilasikum akan turun kepada kalian, Isa bin Maryam, Isa ibn Maryam. Syarush salib atau hajaman nuksitah sebagai hakim penentu antara kaum Muslimin dan Nasara yang akan menegaskan tentang kebatilan kaum Nasara dan yahud kebatilan kaum Nasara yang berlebihan di dalam mengangkat beliau hingga mendekati derajat Allah atau sama dengan derajat Allah. Dan akan menjelaskan kebatilan kaum Yahudi, kaum Yahudi yang mendustakan Nabi Isa dan menyatakan bahwa Isa adalah anak zina dan mendustakan kebatilan kaum Yahudi yang menyatakan bahwa Isa telah meninggal dunia pada hari itu turun dan menyatakan bahwa kalian semua dalam keadaan batil. Hakaman muksimal dengan penuh keadilan sebagai hakim penentu pada hari itu. Ayat Sirus Salib. Di mana Nabi Allah Isa akan memecahkan dan mematahkan salib. Salib-salib yang ada ini. Nah, salib itu yang dimaksud adalah makna ala hayatil rajul ar-rajulul maslum. Salib itu kalau boleh digambar adalah ketentuannya sesuatu yang posisinya sama seperti orang yang disalib. Jadi jangan antum terbawa oleh reklame kelompok kelompong aktivis-aktivis pergerakan Islam yang menyatakan bahwa ini salib. Ya, kemudian itu salib. Nah, kemudian apalagi Ehwan? Ya, salib banyak salib ya Ehwan. Keliru, itu salah kata itu salib, ya kusen itu salib. Ya, salah kata itu berlebihan ekstrim. Salib itu penjelasannya adalah makna ala hai'atir rajulul maslu. Ya, pertemuan dua garis atau dua benda yang posisinya seperti posisi orang manusia yang disalib. Dengan bentuk ini lebih panjang, ini lebih pendek. Kalian tahu yakuan? Kalau ini solid. Akhirnya enggak belajar matematika anak, anak Nah. Barakallahu fikum. Mikirkan matematikanya Sulit masih suruh rubah ini. Akhirnya gimana lambangnya? Ya sudah tambah pakai eh uh, Bulan, sabit, talinya pakai bintang, bulan bintang akhirnya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi ya Allah musta'an ini jahil ya yakuan, kebodohan. Nah, kebodohan sehingga kalau ada yang menyatakan ini solid, itu solid sampai ada selebaran yang menghitung kurang lebih ada 37 bentuk solid, ya. Ketika masih SMA kita kan disebarkan itu. Iya. Nah, 37 bentuk solid sampai bingung masuk kamar solid, masuk kamar mandi solid, masuk dapur solid, semua solid. Barakallahu fikum. Jadi keliru salah kaprah. Mau membela Islam sok temburu kepada Islam tapi ekstrim tidak disentai ilmu Para ulama menjelaskan apa itu salib Salib itu adalah perkemuan Dua garis atau dua batang Yang posisinya Bentuknya sama dengan posisi orang yang sedang disalib. Di salib Ini namanya salib Yang diperintahkan oleh Nabi Untuk dipatahkan Atau dirobek atau dihapus Nah yang kemudian Nanti di Yawmul Qiyamah atau di mendekati hari kiamat Nabi Allah Isa Akan mematahkan salib-salib tersebut Nah, sampai di nomor 1. Jadi perlu diketahui bahwa turunnya Nabi Allah Isa AS, ada sesuatu yang pasti. Dari mana kita tahu bahwa itu pasti? Dari sekian perkara banyak sekali. Pertama, hadis ini. Kepastiannya dipertegas dengan tiga jenis alat penegasan atau huruf dan uh, apa namanya? Adatu at-ta'kid. Nah. Tiga. Yang pertama apa? Hal-halaf yang kedua Hannibal. Lamul halif atau lamul qasam Taib Ahsan Iman yang keempat eh, Yang ketiga Nunut Tauki. Ahsan turun Bahawa Nabi Allah Isa akan turun pasti Dan hadis tentang turunnya Isa alaihi salam Adalah hadis-hadis yang mutawatir Hadis-hadis yang mutawatir secara sanad kenapa pakai disebut mutawatir walaupun sebenarnya ahli sunnah tidak mengenal pembagian-pembagian seperti ini karena pembagian hadis mutawatir dan ahad itu bukan pembagiannya salafus soleh tetapi pembagiannya kaum mu'tazilah yang mengandalkan akal dengan tujuan bahwa kalau hadis mutawatir diterima, kalau ahad tidak diterima nah itu Tujuan politis, bukan tujuan ilmiah lo Pembagian tersebut ya. Kalau pembagiannya ulama hadis Terbagi menjadi sahih Hasan atau Hasanan sahih Itu dalam rangka pembagian ilmiah Untuk membedakan satu hadis dengan yang lainnya Tetapi pembagian hadis mutawatir Dan ahad, itu sebenarnya adalah Pembagian politis ya. Pembagian politis yang dilakukan oleh Kaum Mu'tazilah, yang kemudian Diikuti pada masa ini oleh neo Mu'tazilah yang dikenal dengan Kelompok Hizbut Tahrir Nah, yang mengikuti jejak apa? Taun Al-Mu'tazilah Lah Hadis tentang Nuzul Isa AS Adalah hadis yang mutawatir Sekali lagi saya sebutkan mutawatir Supaya tidak ada pintu atau celah sedikit pun Bagi orang-orang yang hendak menolaknya Lah Di sana ada pihak-pihak yang meragukan tentang turunnya Nabi Allah Isa Seperti Muhammad Abdul Al-Misri Kemudian Jamaluddin Al-Afghani Yang sebenarnya bukan Afghani tetapi Irani Ya, bukan dari Afghan dia tetapi dia dari Iran, Persia kaumnya Syiah Majusi nah, lah termasuk tokoh besar yang mengingkari akan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh pemikir-pemikir berikutnya dan aktivis-aktivis pergerakan Islam nah, tidak mengimani ini kenapa? tidak mungkin seolah-olah tidak mungkin secara logika secara sanad hadisnya masih ahad ternyata mereka dusta dalam hal ini secara sanad hadisnya mutawatir ya kemudian secara makna pun semuanya berjalan dengan takdir Allah dengan barakah dari Allah dengan qudratullah azza wajal tidak ada uh, kemampuan logika kita memikirkan logika kita yang sempit yang tidak bisa memikirkan apa yang di belakang tembok ini apalagi hendak memikirkan berita yang datangnya dari langit yang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dengan qudrah-Nya. Barakallahu fiikum. Jadi bagaimana Isa turun dari langit? Padahal di atas langit sana e, tidak ada atmosfer. Berarti kalau masuk atmosfer bahaya dengan kecepatan tinggi bisa meleleh tubuh. Kapal Cap ulang-alik atau pesawat ulang-alik, iya Columbia tahun 2003 pecah hancur ketika memasuki atmosfer karena gesekan yang kuat. Apalagi tubuh manusia yang lemah terbuat dari apa? Uh, berisi daging dan tulang nah, mungkin ini manus ma'gul tidak masuk di akal, tidak logis nah, maksudnya apa? Lah, maksudnya Isa itu akan turun nanti adalah akan turun berita dari Allah penentu ya, yang akan menentukan dan menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan kaum nasoro, subhanallah sahum mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Kemudian, kaitan dengan hadis Ubadah Ibn Samid. Yang panjang ini, berikutnya adalah, Wa kalimatuhu al ila Maryam. Wa kalimatuhu al ila Maryam. Dan beriman, bahasanya, kalimat Allah, Allah uh, Lemparkan kepada Maryam Apa maksudnya Itu secara letter bahasanya seperti itu Maksud hadis ini adalah Bahwa Nabi Allah Isa itu Diciptakan dengan kalimat Pun Nabi Allah Isa Diciptakan Dengan kalimat apa Pun Ini yang dimaksud dengan kalimat Allah Kalimat apa itu Kalimat Pun Artinya Secara bahasa Indonesia jadilah. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kalimatnya ini kepada siapa? Kepada Maryam bin atau binti Imran. Nah, la barakallahu fikum sebagian uh, penentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya kaum Jahmiyah dan kaum Al Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Bukan kalam Allah Coba perhatikan Di sini ada syubhad bagi mereka Ya, Yang menyatakan bahwa Al-Quran Itu bukan kalam Allah Tetapi makhluk Padahal akidah ahli sunnah Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Ya, Kemudian Barakallahu fikum dan disepakati oleh para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Dan sesudahnya dari ulama ahli sunnah wal jama'ah. Bahawa Al-Quran itu adalah. Kalamullah walaysa bimakhluk. Bukan makhluk. Lah. Kaum jahmiyah dan mu'tazilah. Menyatakan. la Al-Quran ini bukan kalamullah. Al-Quran ini adalah makhluk. Di antara sekian dalil mereka. Atau sekian syubhat mereka adalah hadir ini. Hati-hati. Di antara sekian subhat mereka adalah hadis ini dan hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kalau pembahasan berikutnya bantang terhadap mereka akan kita pelajari pada kitab al wasitiah pada tahun 2011. Nah ini sudah berapa bulan masih kita selesai sampai sini? Baru bab pertama. Barakallahu fikum. Kata Al-Mu'tazila dan Al-Jahmiyah. Bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahawa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalamullah. Syubhat mereka dari hadis ini adalah. Perhatikan. Rasul menyatakan. Wa kalimatuhu. Al-Qaha. Ila Maryam Nah Wa ki'alimatuhu Al-Qaha ila Maryam Apa yang dimaksud dengan kalimatuhu? Tadi Kalimat apa ini? Kun Kalimat kun Yang kemudian Allah katakan Maksudnya al Allah ucapkan Ditujukan kepada siapa? Maryam binti Imran Al-Qaha Hanya di sini kembali kepada Kalimah ya. Ila Maryam binti Imran Nah Kemudian Bagaimana mereka kaum Mu'tazila menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Buktinya Al-Quran itu sebenarnya adalah Kalimah Dan kalimat kun itu ada dalam Al-Quran Kalimat kun itu diulangi di dalam Al-Quran beberapa kali Anak ulangi bawakan kalimat kun ini diulangi di dalam Al Quran dalam sekian ayat. Nah, ternyata kun tersebut, ya, akhirnya berubah menjadi siapa? Isa. Kalimat kun kata mereka akhirnya berbentuk Isa. Bisa difahami sampai sini. Isa itu makhluk apa? Malaikat. Makhluk bukan malaikat, ha? Bukan malaikat, bukan malaikat. Nam, barakalawwakum. Malaikat makhluk ma bukan? Bilang sah pertanyaannya keliru bilu. Pertanyaannya makhluk atau bukan makhluk ya? Jadi barakalawwakum. Uh, Isa itu adalah makhluk manusia. Laut. Isa itu adalah makhluk dan dia adalah manusia. Dari mana asalnya Isa? Ah ini. Orang Yahya menyatakan ya Isa itu dari kun. Berarti kun itu adalah makhluk. Kun itu adalah kalimat. Berarti Quran itu adalah makhluk, bukan kalam. Paham ya, Kuan? Ternyata satu kalimat dalam Al-Qur'an kun saja bisa jadi Isa. Lalu alif lam min bisa jadi apa nanti? Saya tuh ya, Kuan? Yasin bisa jadi apa? Barakallahu fikum. Lah, kun saja bisa jadi Isa. Berarti Al-Qur'an itu makhluk. Ini subhatnya Mu'tazilah. Per- ngawurnya kan ya. Antum aja bisa membacakan kelihatan ngawurnya. Nah, kenapa? Karena memang kebiasaan ahli bid'ah, kebiasaan ahli batin menyelisih kebiasaan ahli ahlussunnah. Apa itu? Yakni taqaḍa thumma astadana. Berkeyakinan dulu Berakidah dulu Berdasarkan logikanya Dan rakyunya Baru mencari-cari dalil Buka Quran Akidahnya sudah mantap Baru cari dalil Berbuat dulu Baru cari dalil pembenaran Ini kebiasaan ahli batil Kalau kebiasaan ahli sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Dan para sahabat adalah Berdalil dulu Baru berakidah Ada dalil Ada akidah Bukan akidah dulu Baru cari dalil nah, Mereka berakidah dulu bahawa Al-Quran itu makhluk dari mana akidahnya dari royu dan logika kemudian maksa-maksa memaksakan diri bertasal untuk mencari dalil Nah, nemu dalil ini wakalimatuhu alqahilah Maryam lalu jawabannya gimana jawabannya adalah Isa ibnu Maryam bukan dia adalah kun atau jemaan dalil kalimat kun tetapi dengan kalimat kun yang itu artinya adalah jadilah perintah dari Allah maka jadilah Isa bin Maryam faham ya kawan? jadi dengan kalimat kun bukan Isa adalah kalimat kun tetapi dengan kalimat kun jadilah Isa faham kawan ya kawan? ini maksudnya wa kalimatu al-qaha ila Maryam naam yang menunjukkan bahwasannya kun itu adalah atau kalimat dalam ayat dalam hadis ini adalah kun, ana ulangi, yang menunjukkan bahwasanya kalimat dalam hadis ini, kalimatuhu itu adalah kalimat kun, adalah atawa yang subuh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innamatalaisa indallah, kamataliadama khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Coba perhatikan ayat ini. Di sini ada dua faedah minimalnya. Allah menyatakan inna mathala Isa sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama tali Adam sama persis dengan permisalan atau perumpamaan Adam. Jadi Adam itu manusia kan? Manusia dan dia itu adalah makhluk. Maka sama Isa itu adalah makhluk. Naam. Kama tali Adam khalaqahu min yakni Adam diciptakan dari turab. Thumma qala lahu, Kemudian Allah menyatakan Ya, menyatakan kepada siapa? Ciptaan Adam. Kepada ciptaan Adam, kun fayakun. Sesungguhnya per per perumpamaan Nabi Allah Isa itu sama seperti Adam diciptakan oleh Allah. Naam. Kemudian Allah menyatakan ketika menciptakan Nabi Adam, kun. Naam, fayakun. Maka barakallahu fikum sama juga Isa. Isa terjadi dengan adanya perintah dari Allah dengan kalimat Kun Perintah dari Allah dengan kalimat Kun Bukan Isa itu adalah kun itu sendiri Bisa dipahami ya? Nah Maka kita meyakini bahwa Isa itu adalah makhluk Isa itu adalah manusia Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Waruhun minhu Dan Kemudian Allah tiupkan ruh Minhu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini kaum Nasara tersesat dari kalimat minhu ya, pada kalimat wa ruhun minhu alas Coba perhatikan pada lafaz hadis berikutnya. Dan juga dia bersaksi bahwasanya ruh Isa itu minbu. Hunya di sini kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Demi ini, ini kembalinya kepada siapa? Allah. Nah, Nasaron meyakini bahwasanya Isa itu ruhnya bagian daripada Allah. Coba perhatikan ini. Kaum Nasara meyakini bahwasannya nabi Allah Isa itu ruh nabi Allah Isa itu bagian daripada Allah. Sehingga mereka meyakini Isa anak Allah swt. Dari mana mereka meyakini itu? Bahwa ruh nabi Isa itu adalah bagian ya daripada Allah swt dari kalimat ini minhu. Hentikan ya kawan minhu. Lah, min di sini mereka artikan min li tad'id. Artinya min yang bermakna sebahagian ya, dari sebuah benda. Misalkan antum katakan bahwa barakallahu fikum hidung manusia ya, al-anf minal jasad al ansu minal badan hidung bagian daripada badan al ansu minal badan ay juz'an bagian daripada jasad manusia ini lah mereka nasara memahami bahawa minhu ini dalam beberapa lafaz maksudnya adalah bahwasanya ruh ini bagian litab'id tab'id itu artinya maknanya sebahagian Nah, bagian daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Anda deh perhatikan kalimat minhu di sini, diyakini oleh kaum Nasara bahwasanya min di sini adalah min litab'id, min yang berfungsi maknanya menunjukkan bahwa ruh ini bagian daripada zat Allah. Karena min itu bergantung maknanya bisa bermakna macam-macam. Bisa berarti litab'id Ya, Jadi itu dari kalimat Ba'af Ba'van Tahu kalimat Ba'van di alam Al-Quran? Iya lah, Sementara Ahli Sunnah meyakini bahwa Min di sini Artinya adalah Al-Ibtidak Al-Ibtidak Permulaan datangnya Sumber datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi maksudnya ruh ini yang ditiupkan kepada Nabi Isa bukan bagian daripada Allah tetapi datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala faham tuan ya kawan bahawa ruh yang ditiupkan kepada Nabi Isa itu adalah ruh yang Allah datangkan yang Allah ciptakan kemudian ditiupkan kepada Nabi Isa alaihi salam nah Berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa roh Nabi Isa itu adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian mereka meyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah. Nah, maka ditegaskan oleh Rasul SAW alaihi bahwa ruhun milbu, ruhnya Nabi Isa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan ditiupkan kepadanya. Sebagaimana Nabi Allah Adam, Kemudian ditiupkan kepadanya Ruh. Sebagaimana kita juga ketika kita masih di janin di perut ibu. Pada 40 hari ketiga. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan apa? Ruh kepada janin tersebut. Sama juga Ruh yang ditiupkan kepada kita pun minhu. Dari Allah SWT sebagai ciptaannya. Nah. Kemudian. Berikutnya wal jannatu haq. Dari kita selesai dari pembahasan tentang Nabi Allah Isa. Yang harus diyakini pula. Dalam hadis ini adalah wal jannatu haqqun wan naru haq. Dan bahwasanya janna itu adalah hak benar. Ada. Begitu pula annar. Benar adanya. Nah, dan keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya al-jannah wal-nar tidak berakhir akan terus berlanjut sesuai dengan keempat Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang harus diyakini. barang siapa yang meyakini selain daripada ini maka dia telah sesat dan menyesatkan umat nah barang siapa yang meyakini selain daripada keyakinan ini bahawa dia telah sesat dan menyesatkan kenapa? ada juga sebuah buku ditulis dan telah diadakan seminar-seminar dan acara bedah buku di beberapa daerah ditulis oleh seorang insinyur teknik nuklir dari Universitas Gajah Mada ya, yang sampai pada kesimpulan bahawa jannah dan nar itu tidak sekal jannah dan nar itu tidak sekal nah Bagaimana bisanya? Ya disebutkan. Bahwa jannah dan nar itu terbentuk dari energi. Yang tersusun dari atom-atom ini itu. Yang semuanya itu ada masanya. Akan selesai. Nah. Akan selesai. Nah, Api yang membakar di dalam annar dan neraka. Itu pun juga dari energi. Dan, dan energi pun akan berakhir. Nah. Jadi membahas perkara agama membahas urusan akhirat bahkan dengan apa yang dia pelajari dari sekolahnya dari teknik nuklir subhanallah teknik nuklir mau bicara tentang din berani betul ya yang ujungnya sampai pada kesimpulan yang menyesatkan dengan judul bukunya ternyata akhirat tidak tekal ada seorang awam awam subhanallah awam tapi pakai fitrah ketika mendengar judul ini lala dan nanti habis ke jannah, mau ke mana lagi kita? Bingung <laughs> deh. Kalau selesai jannah, ke mana lagi nanti kita? Dengan keawamannya menjawab seperti itu. Subhanallah, Allah dengan tegas menyatakan di Al-Quran, Khalidina Nasiha. Mereka kekal di sana. Baik ahli jannah akan dikekalkan oleh Allah di jannah. Tidak ada kematian setelah itu. Dan ahli nar yang telah diputuskan oleh Allah sebagai penghuni an-nar selama-lamanya. Kekal dan tidak akan berakhir. Dengan keputusan dan hikmah, keadilan dan rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah teknik nuklir bicara tentang din. Ya hasilnya seperti ini. Subhanallah ya ikhwan. Sekarang anda mau tanya. Dalam urusan keduniaan aja, Kalau orang yang bukan di bidangnya ikut campur. Bisa hancur kan? Kan bisa hancur. Sok mau membahas. Orang sakit pulang dari dokter, kasih resep oleh dokter. Telah diperiksa, Kencingnya ini, oh ini orang kena Levernya ini, ya. Dilihat sama dokter. Oh darahnya Begini, gini, gini. Berarti dia harus minum obat. Tulis. Tulis. Resep ini, minum obat ini Sehari tiga kali selama sepuluh hari. Obat ini sehari dua kali selama Lima hari. Kemudian datang Insinyur Teknik Sipil melihat. Kebetulan ponaannya. Lihat. Apa man? Oh iya, oh iya, bapak Lever nih katanya tapi gini paman ya, ini yang tiga kali sehari, sepuluh hari ahsannya, lima belas hari ini nah, lima belas hari tulis sama dia, lima belas hari terus yang ini yang sehari dua kali ini ini mestinya sehari tiga kali ditulis tiga puluh, tiga ratus miligram mestinya enam ratus miligram ini Pak. biar mantap bikinnya ya lalu teknik sipil urusannya, ngurus besi beton, berapa kekuatan kerangka, bangunan, mestinya ikut campur, nah Kira-kira kalau datang ke apotek sinyur teknik sipil ini walaupun sudah tinggi derajatnya datang, alo maaf, ini tambah ya yang ini tambah, yang ini jadikan 600 miligram kira-kira apotek menerimanya <guluh> ini urusan dunia Nah, urusan dunia aja seperti ini bisa kacau kalau ikut campur, bukan bagiannya apalagi urusan akhirat teknik nuklir, mau bicara tentang urusan din, urusan islam, urusan jannah wanar nah Kenapa katanya doa kok di Kaabah itu lebih dikabulkan? Doa di Kaabah lebih dikabulkan tidak dibanding di masjid ini? Betul, tidak ada yang mengingkari ini. Kenapa? Karena Kaabah itu kan dipawafin oleh umat. pawasan. Iya. Berjuta-juta umat. Kaabah itu tidak pernah sedetik pun kosong dari orang Pawafan dah hari ini. Yang umroh, yang ini, terus Kaabah itu. Kenapa doa di sana lebih dikabulkan? Antum masih ingat adanya teori apa waktu belajar fisika gitu? Ah, tangan kanan ya. Ah, jadi kalau ada besi kemudian dililit dengan tembaga atau apa, nanti dia akan melahirkan arus listrik atau arus yang mengarah ke ke atas. Diitarik dengan itaran berlawanan dengan arum, arah, arah uh, jarum jam, maka dia akan mengeluarkan energi yang arahnya ke atas. Jadi, doa di Ka'bah itu karena adanya orang kuat. Ya. Maka dia cepat naik ke atas. Nah, darah kalau cepat naik ke atas. Subhanallah. Nah, jadi hati saya aswad. Kalau ada orang yang bodoh, be bedein -be gitu, bukan bodoh be -be ya, bedein. -be Berarti kalau gitu harus ada Kaabah lain yang putarannya berbeda supaya doanya cepat turun, jangan di naik. Supaya turun, arunya ke bawah. Akhirnya jadi teknologi akhirnya doa. Darah kalau jadi hal kata ya ikhwan manusia ini, ya, urusan din dicampur aduk. Nah, Allahumusta'ad. Maka ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum harus meyakini bahawa jannah itu adalah hak Allah telah ciptakan dan Allah telah sediakan di dalam jannah segala kenikmatan yang Rasulullah sebutkan. Inna Allah a'addanil mutaqina fil jannah mela'ainun ra'ad wala'udunun sami'ad wala khatwara ala kalbi basyar. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang mutatim. Di jannah nanti, kenikmatan kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan, kenikmatan yang tidak pernah terkhayalkan terbetik di hati manusia. Kita wajib mengimani ini semuanya. Bahawa jannah itu benar adanya. Nah. Dan juga an-nar benar adanya. Kemudian, Adhkalahullahu jannah ta'ala makana minal amal. Barang siapa yang berkeyakinan ini semua, apa itu semua? Yang kita sebutkan sejak awal dari hadis Ubadah Ibn Shamir. Nah, yang pertama itu apa ya ulum? Ini bisa jauh juga kaget ya. Baik, lainnya barakallahu fikum. Antum? Basanya Muhammad apa? La la Allah diberkahi bukan bahasanya Isa di sini terkena badan sensor barotaufik. Naam eh uh, Siddiq Bahwa insan man syahida alla ilaha illallah dahula syarikal. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa Muhammad abduhu wa rasuluhu. Naam, yang ketiga muslimin wa ann Isa Abdullah wa berikutnya ee, iman. Wa kalimatuhu ila Maryam. Berikutnya ya Fatani. Wa minhu. Berikutnya ya Naib. Ha? Al jannatu haqqun wan naru haqqun. ahsan. Semua perkara ini Barang siapa yang bersaksi dengan ini beriman, berucap dengan lisannya, yakin dengan hatinya, beramal dengan konsekuensi, konsekuensi apa yang dia telah saksikan. Ya, dan syahadahnya tersebut maka barakallahu fikum Rasulullah menyatakan adkhalahullahu aljannah ala ma kana minal amal. Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam al jannah bukan surga, ya, dimasukkan ke mana? dan al -janah. kalau surga itu nirwana. Nah, kalau al jannah sendiri punyanya muslimin. Kalau surga punyanya orang Buddha. Siapa yang ingin masuk surga? <tongan> <Nggak> ada alhamdulillah. <tongan> <tongan> mana? Siapa? Ibrahim. Ibrahim bin Ifan. Nah. Nah, ada kita enggak mau masuk surga. Anas. Anas Mau masuk surga? Oh, mau ya. <laughs> Barakallahu fiqh. Nah. Jadi, uh, kita gak mau masuk surga. Kita maunya masuk mana? Al-Jannah. Nah. Maka Allah masukkan dia kepada Al-Jannah sesuai dengan tingkatan amalan masing-masing. Sesuai dengan tingkatan amalan dia. Nah. Maka... Penting pasti di sini bentuk keutamaan tauhidnya kepastian dia akan masuk jannah nah, kepastian dia akan selamat dari kekekalan di jahannam dan pasti akan masuk jannah sesuai dengan tingkatan amalan yang dia lakukan. Wallahu a'lam biswab sampai di sini pelajaran kita hari ini. Pertanyaan tentang orang kafir zimmi. Nah, atau musta'man. Nah, musta'man beda dengan zimmi. Tapi yang jelas tentang kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup minoritas di tengah kaum muslimin. Di bawah jaminan perlindungan dari negara Islam atau dari pemerintah. Untuk tidak diganggu jiwanya, hartanya, dan harga dirinya. ya. Dengan membayar jizyah Dengan membayar jizyah Nah, kepada pemerintah Islam Membayar jizyah kepada mereka Ini uh, definisi Kafir zimmi Nah, dan baratallahu fikum <tuh> uh, Berbeda pendapat para ulama Apakah semua orang kafir bisa menjadi zimmi Atau kasidah yang kemudian diambil dari mereka jizyah Apakah khusus yang boleh untuk diambil dari mereka jizyah sehingga mereka menjadi kafir zimmi di bawah zimmah, di bawah jaminan perlindungan? Apakah khusus Yahudi dan Nasara saja? Ahli gitar. sehingga musyrikin dan majusi dan Buddha, Hindu dan yang lainnya tidak bisa? Akhirnya tidak tidak boleh kecuali hanya Islam saja. tidak boleh bayar jizyah. Nah, masuk Islam atau perangin. Ya, ini maksudnya. Kalau Yahudi dan Nasarah sepakat para ulama Boleh menjadi zimmi ya Dengan membayar apa? Jizyah Nah sementara musyrikin Majus dan yang lainnya Masih terjadi khilaf Nah mana yang lebih kuat? Ini pembahasannya di kitab jihad uh, InsyaAllah ta'ala Kita bahas pada kesempatan yang lainnya Wallahu Wallahu'alam kapan? Lohong kajiannya seminggu sekali Kan iya? Kapan nyampeknya ke bab pembahasan itu? Jauh sekali masih. Nah, makanya ya F1, kira-kira masih tidak sempat untuk para pemuda itu hanya dibimbing dan dididik bagaimana cara berdemo. Sibuk disibukkan dengan kenaikan BBM, kenaikan gula, kenaikan harga transportasi, diajari masyarakat untuk men selalu menuntut haknya. Katanya dengan alasan untuk menjadikan rakyat ini mengerti tentang hak-haknya. Yang diambil dan dirampas oleh penguasa. Kemudian masyarakat ini mau dan berkemauan untuk meminta, menuntut haknya. Nah kapan mereka mau belajar tauhid yang betul? Ini baru satu jilid dari tiga jilid. Nah, sudah berapa lama kita belajar? Belum lagi kita tauhid yang lainnya. Belum fikir. Belum-belum yang lainnya. Kapan kita mau belajar? apa masih sempat kita seperti itu nah bicaranya tentang daulah islamia daulah islamia, daulah islamia, tapi tidak mengerti dengan apa daulah islamia mahu diberdirikan Kayak orang bangun rumah bangun rumah, ayo bangun rumah tapi tidak mengerti, pakai apa bangun rumah pakai batu bata, wala pakai cemblem tidak mengerti fondasinya pakai apa ya akhi? nah penting bangun rumah dengan gedung tingkat sebanyak 5 tingkat atau 6 tingkat pondasinya pakai pondasi warteg atau warbak warung tegal itu lho yang di Jakarta pakai triplek ya ya ambruk ya اخي entilama-lama capek menghibur umat mengarahkan umat untuk membangun daulah islaminya dengan tingkatan bangunan 5 tingkat ternyata pondasinya pakai kerupuk Ya ancur umat akhirnya kecewa umat. Jangan seperti itu. Kalau mau bangun yang benar dengan cara yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, lah. Harga kondisi umat. Kembali pada pertanyaan ini atau pertanyaan tentang orang kafir dini. Pertanyaan yang sangat luas. Tadi anak sebutkan sepotong aja tentang pembahasan kafir dini. Sepotong aja. Sudah berapa menit anak jawab? Enam menit kurang lebih. Sepotong aja. Lalu gimana dengan pembahasan yang lainnya? Kafir dimi adalah kalau memang dia dimi tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangin kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Waliul Amr. Tidak boleh diganggu. Bahkan Rasulullah mengancam, mankata lah dimiyan lam yareh ra'ih atal jannah. Barangsiapa membunuh seorang kafir dimi, maka dia tidak akan mencium baunya atau aromanya jannah. Subhanallah. Jadi, tidak sembarangan setiap orang kafir diperangin. Ilmiah. Islam adalah agama yang ilmiah. Bukan agama yang emosional. Nah, diatur dibahas oleh para ulama. Ketentuan-ketentuan tersebut. Bayangkan Rasul dengan pegas menyatakan. Manfaatalah zimniyan lam yarih al jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimni. Kafir lho. Bukan uh, kafir ini. Ya? Tapi dia zimni maka dia tidak akan mencium aromanya al-jannah padahal kata Rasulullah wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada yang mana aromanya jannah itu tercium dari jalan yang atau jarak yang jauh sekali nah aromanya antum senang tidak uh, aromanya minyak wangi yang khaliji itu misik huh? kalau antum sekarang ada yang pakai khaliji di ujung sana Mungkin saya nggak kecium baunya, walaupun tadi sudah disokkan ya, disokkan sah badan tuder di situ nggak kecium sampai sini. Nah, anda yakin itu. Kalau mau nyoba, nyoba satu sok coba, son. Nah, nggak kecium sampai sini. Bayangkan aromanya jannah, aromanya sawake buah-buahan yang ada di jannah, aromanya hurmein, ya, wanita-wanita jannah, dan yang lainnya yang berada di jannah itu tercium dengan jarak. Yang jauh sekali disebutkan di white light perjalanan 40 tahun. 40 tahun ke mana ya si? Nah. Barakallahu fikum. Jadi, hadah, yang membunuh seorang kabur ini enggak mencium atau lagi mau mendekat. Nah, mencium aja enggak. Jadi ancaman yang sangat luar biasa ini. Maka tentang permasalahan ini luas sekali. Tentang kafir demi ini yang bisa anak jawab. Wallahu taala alam bisawab. Mudah mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Wassalamu wa ala nabiina Muhammad wa ala ali wa sahabi wa alamin.